وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن نسألك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma alimna mayanfa'una wa mfa'na bima alamtena wazidna ilma Ikhudal iman, kaum muslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Azza wa Jal sanantias merahmati kita semua Dan membimbing kita untuk menerusuri jalan-jalan kebaikan di kehidupan dunia ini Menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala ikhwat para warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wujud dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan pada iman, kepada Islam, kepada ihsan, pada ketakwaan kemudian juga secara spesial kepada sunnah nabi dan menuntut ilmu yang diwariskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya Alhamdulillah, tasyaimat dan karunia tersebut. Kemudian salat dan salam mari kita berbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma cill ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhtiliman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Seperti biasa di kesempatan yang mulia ini. Kita mengkaji dan membahas Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Aqidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Dan yang diakini oleh Generasi terbaik umat Islam yaitu para sahabat Dalam hal ini Kita Mengkaji dan membahas Risalah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang dikenal dengan Aqidah At-Tahawiyah Pembahasan kita masih berkaitan dengan iman kepada para rasul. Telah kita jelaskan sebelumnya hakikat keimanan dan apa saja yang wajib kita yakini dan imani dalam rangka beriman kepada para rasul. Kemudian secara khusus kita telah membahas keistimewaan Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada para rasul secara khusus kepada nabi kita yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak-hak beliau yang wajib kita tunaikan yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita tunaikan sebagai umat beliau kita yang mengaku sebagai umatnya dan kita telah berikrar ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah <coughs> maka wajib bagi setiap individu muslim untuk mengetahui mempelajari ya hak-hak nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berusaha untuk menunaikan hak tersebut semua hal itu sebagai bukti Kecintaan kita kepada beliau Dan juga sebagai implementasi iman yang benar Kepada Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Ikhwatal iman Para pemirsa rahimakumullah Dalam menunaikan hak-hak beliau Itu juga ya Sebagai indikator Parameter untuk mengukur dan menilai Sejauh mana Setinggi apa tingkat keimanan mereka terhadap Nabi, setulus apa cinta mereka kepada Al Habib, Sang Kekasih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekuat apa azimah keinginan mereka untuk senantiasa berjalan mengikuti menelusuri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ya lini kehidupan. Ikhthal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana jelaskan Imam Abu Jafar at tahawi bahawa ahli Sunnah beriman kepada para malaikat dan nabiyyin dan para nabi. Nah pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan hak-hak nabi kita yang mulia yang wajib kita ketahui dan yang wajib untuk kita tunaikan. Ikhthal iman, para pemirsa rahimakumullah. Langsung saja kita jelaskan ya satu persatu dari hak beliau yang wajib kita ketahui dan yang kita wajib tunaikan. Yang pertama ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah yaitu beriman kepada beliau keimanan ya secara global secara umum telah jelaskan bagaimana iman kepada para rasul dan secara spesial secara uh, detail kita beriman pada Rasulullah SAW bahawa beliau adalah Nabi Rasul yang diutus oleh Allah SWT dan risalah beliau syariat beliau, syariat Islam adalah syariat yang sempurna yang telah menghapus syariat-syariat sebelumnya menggantikan syariat-syariat sebelumnya oleh kerana itu apa yang harus ya kita imani dan kita laksanakan dalam poin yang pertama ini Apa konsekuensinya dan bagaimana realitanya dalam kehidupan keseharian kita Keimanan kepada Rasulullah SAW Keimanan yang secara terperinci yaitu mengimani, meyakini tentang kenabian dan kerasulan beliau meyakini bahawa syariat yang beliau bawa adalah syariat yang sempurna yang uh, telah menghapus syariat-syariat sebelumnya maka hari ini menuntut kita untuk pertama tasdikuhu fima akhbar jadi kita umatnya iaitu menerima membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh Ya berita yang beliau sampaikan, kabar yang beliau sampaikan, baik hal yang berkaitan dengan perkara yang telah berlalu atau hal yang akan datang, bahawa semua hal itu benar. Baik perkara tersebut yang dikabarkan, nabi sah-sah lemba secara berita, ya, kisah-kisah umat sebelumnya atau apa yang akan terjadi. Di akhir zaman Yang dikenali dengan asyaratus sa'ah Dan juga apa yang beliau kabarkan Tentang seluruh perkara Iman Ya Secara khusus hal-hal yang gaib Baik perkara tersebut Bisa dipahami oleh akal kita Atau Akal tidak mampu memahaminya Tidak mampu mencernanya Ya Maka wajib kita menerima apapun yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis, ya, yang sahih. Apakah hadis tersebut, ya, sesuai dengan akal kita atau tidak? Atau kita pahami hikmahnya atau tidak? Maka kewajiban kita mengatakan bahawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh. Ia ya, menyampaikan hal itu berdasarkan wahyu Benar Tidak ada kebatilan dalam berita yang sampaikan beliau Yang kedua Kita mentaati beliau dalam perintahnya Mentaati beliau dalam perintahnya Yang pertama tadi kita terima Segala berita Yang datang dari beliau Kerana beliau Sallallahu s.a.w. sebagai mana kata Allah La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, kan? Tapi adalah berdasarkan wahyu yang turunkan kepadanya. Kemudian mentaati perintah Beliau dan meninggalkan larangannya, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: "Wahai anakku, mur Rasulu, fakhudhuhu, wahai anakku, anhu fantu". Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang perintahkan beliau, fakhduhu, ambil amalkan, laksanakan. Apa yang ma aku mandu fantahu, apa yang di beliau, dilarang beliau tinggalkan. Dan ini juga sebagai sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, manaheitukum anhu fajtanihu, bamaamartukum bihi fata minhu mastatatu. Apa yang aku cegah kata Nabi, apa yang aku larang, tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan kata Nabi SAW, ya faatuminhu mas-tatah Laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa laksanaan, laksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Jika seorang hamba tidak mampu melakukan, terbukti dia sakit atau punya uzur, ya la yu kalifullahu illa usaha. Allah tidak membebankan pada jiwa, kecuali apa yang mampu dia lakukan. Kemudian yang keempat adalah Seorang hamba atau yang mengaku sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beribadah sahaja dengan syariat beliau. Jadi keimanan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya secara detail mencakup empat perkara ini. Kembali diulang, pertama kita membenarkan berita yang datang dari beliau. Kita, ya, laksanakan mentaati perintah beliau. Kita tinggalkan larangannya kemudian kita beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah atau syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalallahu ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihil wa nuri alladhi anzalna. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasulnya. Ya kewajiban Ya perintah untuk beriman kepada Rasul, Wenuriilah di Ansalnya dan berimanlah keleng pada Nur cahaya yang kami turunkan yaitu Al-Quran wahyu. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Baca. Seorang nabi yang ummi, nabi yang tidak tahu tulis baca, ummi. Berarti apa yang sampaikan nabi itulah wahyu, bukan rekayasa beliau, bukan apa yang dia pelajari dari ahlul kitab sebelumnya. Tapi semata-mata wahyu, karena beliau tidak bisa tulis baca. Al-Ladhiyuminu Billah, iaitu nabi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya eh, wahyu diturunkan oleh Allah dan yang paling utama tentunya al-Qur'anul Karim wa'ttabi'uhu dan ikutilah beliau la'allakum tahtadun mudah-mudahan kalau mendapat hidayah dari ayat ini kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup ini bahawa seorang yang ingin mendapatkan hidayah tiada lain jalannya kecuali mengikuti Rasul s.a.w. jadi pada hakikatnya permohonan kita yang ya kita panjatkan kepada Allah dalam doa kita yang tidak kurang tujuh belas kali sehari semalam mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus faktor utama sebab yang paling utama untuk mendapatkan hidayah tersebut selain ya setelah kita berdoa maka mengikuti Rasul SAW maka barang siapa yang tidak mengikuti Rasul mustahil dia akan mendapatkan hidayah mustahil Kenapa tunjuk itu adalah mengikuti Rasulullah SAW Ya khutirima rahimakumullah Ya itu hak yang pertama Beriman pada Nabi Yang mencakup Membenarkan berita beliau Melaksanakan perintahnya Meninggalkan larangannya Dan mengibadati Allah Sesuai dengan sunnah beliau ya, Jangan beribadah sesuai dengan hawa nafsu kita Jangan beribadah sesuai dengan logika kita. Jangan beribadah sesuai dengan kebiasaan kita, pengalaman pribadi kita. Jangan beribadah karena mengikuti kebanyakan orang melakukan hal itu. Jangan beribadah hanya berlandaskan warisan turun-temurun nenek moyang para leluhur. Tidak. Ya, la. Hadha la yanfa' Ini tentunya tidaklah bermanfaat di sisi Allah karena tidak diterima amalan yang seperti itu konsekuensi dan hak nabi yang wajib kita tunaikan. Baik. Yang kedua, kita di antara hak yang wajib kita ketahui dan kita yakini dan kita imani kewajiban kita untuk mengimani bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah syariat Islam secara sempurna dan utuh. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih. Ya, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang berlebih semua telah pas. Ya. Semua telah sempurna. Dari sampai kepada beliau, baik dalam perkara akidah, keimanan, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara muamalat seluruhnya, ya. Telah sempurna. Sempurna, lengkap, ya. Sehingga Islam menjadi syariat yang terbaik, yang terindah. Semua syariatnya, baik itu perintah atau berita semua yang terbaik. Beritanya benar? Syariatnya benar. Ya. Syariatnya penuh keadilan. Ini syariat Islam. Maka kita imani. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan telah memberi nasihat ya kepada umatnya. Subagaimana firman Allah Tabaraka wa Taala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. <coughs> pada hari ini iaitu pada haji wada ya tahun 9 Hijriah di waktu haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam haji yang pertama dan yang terakhir Kerana Nabi hanya haji satu kali itu yang pertama dan yang terakhir Di padang Arafah Ya Di tanah haram Di bulan haram Ya Diturunkan ayat tersebut Sebagai penjelasan Yang Menentukan Yang menunjukkan kepada kesempurnaan agama Islam dan kemuliaan umat Islam ini dah hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agama dinakum lakum untuk kalian, agama kalian jika Allah muliakan kita dengan agama Islam ini, untuk kita lakum Tatkala Allah mengatakan dinakum, sementara din adalah agama yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya agama ini milik Allah Allah menurunkan tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sini Dinakum Dinisbatkan kepada kita Memang kita punya agama Islam, agama Allah Inna dina inda Allah islam Tapi ini adalah kemuliaan bagi kita semuanya Allah ingin memuliakan kita Maka barang siapa mengikuti agama dia akan mulia Maka berhak dia untuk mendapatkan kemuliaan tersebut yang dia memiliki agama yang mulia ini. Kemudian disempurnakan oleh Allah. Tidak cukup disempurnakan saja. Dilengkapi semua nikmat begitu sempurna agama lengkaplah nikmat kepada umat Islam ini. Cukup belum cukup. Kena telah sempurna telah lengkap. Waradhi tu lakukan Islam Medina telah aku ridai lakum untuk kalian umat Islam, umat Islam yang mengikuti Rasul apa yang diri Allah subhanahu Islam sebagai agama bagi kita makanya siapa yang memilih agama selain utus Nabi mengilih agama saya Islam jelas merupakan ya penghuni neraka tidak terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oh, ya kan tidak ada paksaan us 6 nah, tidak ada paksaan. Tapi tatkala datang kebenaran dia tidak menerima Islam ini, enggak ada arti keimanan dia kepada selain Islam itu. Ya. Dia akan menjadi penghuni neraka Sa'ir. taib In khotamil rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi, Uda, Abi Darda. Ya, radhiyallahu anhu kata Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam Way lam Allah laqad taraktukum ala al-baydha ala mithl al-baydha dayluha wa sawa Demi Allah kata Nabi sungguh Demi Allah sungguh aku telah meninggalkan kalian ala mithl al di atas jalan yang muzbutu bersih putih lurus Terang benderang, lenuha, wanaharuhha, sawa. Malam dan siangnya sama, tidak ada perbedaannya Kita mengetahui malam dan siang ada perbedaan Malam gelap, siang terang. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahawa agama ini terang benderang, jelas sejelas jelasnya, lurus jalannya, tidak ada yang bengkok jalannya, lurus selusur lurus, lurusnya jelas rambu-rambunya, penerangannya sejelas-jelasnya maka bila seorang masuk ke dalam jalan yang tersebut tidak akan sesat karena jelas semua rambu-rambunya ya ada pemandunya panduannya jelas tentunannya jelas, jalannya lurus ya tidak pernah macet, lurus ya begitu cepat seorang bila sejelas sampai kepada tujuannya sehingga kata Nabi malam dan siangnya sama apa maksudnya? ya begitu jelas sehingga dalam riwayat lain disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na'am lakad taraktukum ala mahajjati al-bayza layluha kana hariha la yazihu anha illa halik tidak ada yang menyimpang dari jalan dari Islam yang Allah muliakan kita dengan Islam ini Tiada yang menyimpang Kecuali binasa dan celaka Dan penyimpangan tersebut Ya, tentunya Penyimpangan, ada penyimpangan yang sampai kepada tingkat kekufuran Ada penyimpangan yang sampai kepada tingkat bid'ah Ada yang sampai kepada tingkat maksiat Semuanya, bagaimana siapa yang menyimpang Itu celaka dan binasa sesuai dengan penyimpangan tersebut tapi secara umum barang siapa yang meninggalkan syarih Islam ini apalagi yang tidak beriman atau mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi tapi meninggalkan sunnah-sunnah beliau juga binasa karena jalan yang ditinggalkan Nabi untuk umatnya jalan yang telah dibentangkan begitu luas lurus terang benderang, ya, adalah sunnah beliau Sunnah beliau, warisan yang sempurna. Maka kita wajib ya bersaksi Nabi SAW telah menyampaikan risalah. Di waktu hajatil wada, haji wada Nabi SAW, ya, di depan para sahabat yang hadir di waktu itu, menyampaikan. Di hadapan mereka semuanya, Nabi SAW meminta persaksian. Qala Nabi SAW, innakum tus'aluna anni. Pemada taqulun? Kalian besok akan ditanya oleh Allah tentang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang tugasku. Tentang amanah yang aku amban Tanggung jawab yang aku pikul. Bagaimana jawaban kalian? Pemada taqulun? Qala sahabah Nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nashahhta faqala salasan bi asbu'ihi as-sababa Ini sababa telunjuk Yarufauha ila as-sama wa yunqituha wa nas kemudian ditukikkan oleh beliau faqala allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad tiga kali kata nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bagaimana jawaban kalian nanti para sahabat bersaksi kami bersaksi bahawa engkau ya Rasul telah menyampaikan Balogta risalah Telah engkau tunaikan Sampaikan risalah ini Wa adaital amanah Telah menunaikan amanah Wa nasahta ummah Telah menesati umat Islam ini Apa yang kita inginkan Telah ada dalam nasihat beliau Tuntunan beliau Maka tidak ada alasan bagi seorang pun Ya Di sisi Allah nanti Oh belum sampai kepada kami Allah enggak telah sempurna Nasihat bensat beliau ya Telah sempurna Lalu Tadkala mendengar jawaban tersebut Nabi SAW mengangkat Telunjuknya Sembari menunjukkan ke langit Ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah itu maha tinggi Di atas aras Maka ini juga bantan terhadap orang mengatakan Allah itu Kata mereka Allah itu tidak bertempat Kata mereka Artinya mereka ingin mengingkari ketinggian Allah. Rasul saw di hadapan para sahabat yang ribuan waktu itu hadir waktu Haji Wada, mengangkat telunjuk beliau menunjukkan, ya meminta persaksian kepada Allah. Allahumma al kadeer fa'uhi, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikan ya Allah. Mereka telah memberikan persaksian. Maka wajib kita mengimani Lalu Ikhuta lima rahimakumullah Apa konsekuensinya Konsekuensinya Di dalam kita beragama ini Tidak perlu macam-macam Satu macam aja. Apa itu? Ikuti Ya. Apa yang diikuti? Ya, jalan Nabi SAW Agama yang sempurna ini Tidak perlu nambah-nambah tidak perlu merekayasa Tidak perlu berekspresi Berinovasi Tidak perlu Tidak butuh agama seperti itu Agamanya ittiba, ikuti Rasulullah SAW Laksanakan perintahnya Ya Ambil akhlaknya Laksanakan Ya tidak perlu macam-macam Nambah inilah Bacaan inilah Solat inilah Kemudian akidah Tidak perlu macam-macam Satu macam aja. Kena Islamnya ya Satu Al-Haq wa'id Ikuti Kena yang bermanfaat Kalau kita meyakini bahawa Nabi Telah menyampaikan risalah Agama telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada NabiNya, Konsekuensinya Ikuti beliau Jangan buat-buat bid'ah Jangan mengada-ngada Ya Jangan menghadapankan hawa nafsu Kebiasaan tradisi Organisasi, kelongan kelompok La Adhamayan fa'indallah Ini tidak bermanfaat isi Allah subhanahu wa ta'ala Taib Ikhwata l'imanu rahimakumullah Ini Hak beliau kita imani dan kita tunaikan hak tersebut Yang terakhir hak beliau yang wajib kita ketahui dan kita tunaikan Ikhwata l'imanu rahimakumullah Mahabbatuhu Mencintai beliau, salallahu alaihi wasallam. Mencintai al-Habib sang kekasih. Tiada yang lebih kita cintai ya, di dunia ini dari selain, ya, selain Allah dari lebih kita cintai dari kalangan hamba Allah daripada Nabi Muhammad saw. Nah, tentu yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta pada Nabi-nya. Nah. Tapi siapa yang cintanya ada suatu kewajiban yang harus kita kedepankan dari semua kecintaan kepada umat manusia di dunia ini? Bahkan dari diri kita sendiri, orang tua kita dan seluruh umat manusia adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. إذا لمع القرآن الله سبحانه وتعالى منجلسك قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَيْهَدِ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْقَسِدِ dalam surat At-Tawbah ayat 24 yang artinya katakan oleh Muhammad jika bapak-bapak kalian jika anak-anak kalian saudara-saudara kalian istri-istri kalian suku qabila kalian ya dan harta yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan tempat tinggal rumah, istana, tempat tinggal yang kalian senangi jika hal itu semua kata Allah lebih kalian cintai dari siapa? dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Allah mengancam orang-orang yang seperti itu, patah rabbasu Tunggulah oleh kalian Apa yang ditunggu? Hatta ya'ti Allah bi amri Sampai Allah akan mendatangkan keputusannya Azabnya Allah tidak akan berikan hidayah pada orang yang fasik Jadi pelaku tersebut orang fasik Dan Allah mengancam mereka Jadi siapapun di dunia ini Orang tua kita Anak kita istri kita Suku kabilah kita Organisasi kita Partai politik kita Siapapun Haa? Tidak boleh hal itu dicintai lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mencintai hal itu semua melibik cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad jana Allah, Allah mengancam dia akan dibinasakan oleh Allah, dihazab oleh Allah. Ya Allah mengancam. Ya patarabba shuhada ya tiallahubiyamni. Ini menjelaskan kepada kita kewajiban mencintai Rasul SAW dan kecintaan tersebut. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis sebutkan melebihi kecintaan kepada siapapun di dunia ini. Wallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahlukum, hatta akuna ahba'ileh miwalidh wa waladhi wa nasya jamain. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku kata Nabi lebih dia cintai daripada orang tuanya daripada Uh, anaknya dan seluruh manusia, umat manusia. Ikhwalima rahimakum Allah. Dalam hadis lain, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahawa satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang kedua dalam Islam setelah Nabi saw. Yang pertama Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Yang keempat Uthman. Yang kelima Ali. Taib. Suatu ketika pernah Umar berkata kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Rasulullah Anta ahabu ilaiya min kulisya ila min nafsi Ya Rasulullah Engkau orang yang paling aku cintai dari segala Dari seluruh orang yang ada Ya Illa nafsi Kecuali diri saya Rasulullah Artinya semua ya, Tidak bisa menandingi kecintaan Kecuali cintaan kepada diriku menjelaskan bahawa seorang pasti mencintai dirinya kata Nabi S.A.W apa kata Nabi S.A.W la ya Umar ya, tidak bisa begitu Umar ya, gak bisa seperti itu Umar la waladhi nafsi biyadi la kata Nabi, gak demi Allah dan jiwaku di tangannya sampai aku ini kata Nabi S.A.W engkau cintai, lebih engkau cintai dari dirimu ya Umar ya hatta akunah hubb ilayka min nafsik sampai aku kata nabi engkau lebih cinta daripada dirimu sendiri faqala lahu umar fa innahu al'an wallahi la ant uhibb ilayya min nafsi umar ketika mendengar jawaban nabi sallallahu mengatakan sesungguhnya sekarang ya rasulullah sekarang, Wallahi demi Allah laan sungguhnya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai, ya, dari seluruh umat manusia yang ada, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Pekalan Nabi saw. Alhamdulillah, Umar. Sekarang, baru pernyataanmu itu benar. Sikapmu benar. Ini yang benar, ya, bahawa saya harus lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Ya, begitu para sahabat mencintai Rasulullah SAW Lalu bagaimana dengan kita? Silakan masing-masing bertanya kepada dirinya Sekarang ini bertanya Lalu bagaimana bukti cinta? Kalimat cinta ini mudah diucapkan Saya cinta Rasul Ya, tapi bagaimana cinta kepada Rasul? Cinta bila tidak dibuktikan dalam ya dengan bukti yang nyata dalam kehidupan. Ya, praktik dan realita dalam kehidupan itu pengakunya atau yang mengatakan ya yang mengaku cinta tadi itu adalah berdusta. Itu cinta palsu namanya. Ya. Cinta yang sesungguhnya kepada Nabi adalah buktinya yang nyata dalam hidup alitiba. Mengikuti beliau Makanya dalam setiap kesempatan Dan keadaan Ya Dalam kita menyampaikan ilmu ini semuanya, ya Begitu banyak pembahasan yang kita bahas Intinya lah tertuju pada satu Ya Pada satu titik Yaitu Membuktikan Intibat kita Ya Di dalam mengikuti Rasulullah SAW Ya iaitu ya, sebagai bukti kecintaan maka jangan anda mengatakan saya cinta Rasul kemudian tidak mau mengikuti sunnahnya yang lebih digemari disukai adalah perbuatan-perbuatan bid'ah lalu anda benci kepada sunnahnya atau orang mengajak kepada sunnahnya cinta apa ini? Ya, mengaku cinta Nabi tapi tidak mau mengikuti sunnahnya mencintai Nabi tidak mau mengpelajari, ya, agamanya mengikuti cinta Nabi tidak mau melaksanakan tidak meyakini ya akidahnya mengaku cinta Nabi tidak mau berakhlak dengan akhlaknya lalu cinta yang bagaimana yang Anda maksud Ya Allahur rahimakumullah Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qul in Allah tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu Akbar. Katakan Muhammad kepada mereka mengatakan kami cinta. Buktikan cinta mereka itu. Jika kalian mencintai Allah, Allah pasti akan mengampuni ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian, dosa -dosa kalian. dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya Allah, rahimakumullah. Ini antara hak Nabi SAW yang wajib kita tunaikan. Yang, ke, yang keempat, poin yang selanjutnya adalah. Mengagungkan Nabi SAW memuliakan beliau menghormati beliau Sallallahu alaihi Wasallam. sallam ya ini adalah hak yang diwajibkan oleh Allah untuk ditunaikan kalau subhanah ditu'minu billah wa rasuli agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya wa tu'azziruhu wa tuwakiruhu dan agar kalian tu'azziruh mengagungkan, wa tuwakiruhu dan memuliakan beliau jadi wajib bagi kita mengagungkan Nabi dan memuliakan beliau. Tentunya pengagungan yang tidak boleh ya melebihi kedudukan beliau sebagai hamba. Dia rasul tapi dia sebagai hamba. Maka tidak boleh dia angkat ya kedudukannya melebihi so, sebagai dia sebagai hamba itu manusia. 6 Sesuai dengan porsi beliau, kedudukan beliau ya, sebagai hamba kita muliakan ya, kita agungkan kita hormati ya dalam ayat lain saburkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berlathina amanu bihi orang yang beriman kepadanya kepada Rabbi S.A.W wa'azzaruhu dan, uh, wa dan menghormati beliau Ya, wanassoruhu dan memperjuangkan beliau, wata baun nur aladzimun dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, itu mengikuti Al Quran. Oleh ikhun muflihun. Kalau orang yang beruntung. Jadi kita ingin menjadi orang yang beruntung, ya, beriman kepada Rasul, mengagungkan beliau, perjuangkan beliau, mengikuti Al Quran yang diturunkan kepadanya. Itulah, ya, sebab-sebab keberuntungan. Ibn Abbas mengatakan bahawa tu aziru eh, yaitu aziru yaitu eh tu jiluhu mengagungkan, le tu aziru aziru mengagungkan, wa tu akhiru eh memuliakan. Jadi hampir sama maknanya ya, mengagungkan, memuliakan, menghormati. Tapi eh, begitulah ya kekayaan perbendaharaan bahasa Arab. Ya. Tapi, yaudhul Ima rahimakumullah maka sebagai ya, realisasi terhadap pengagungan kepada Rasul memuliakan Rasul ya, dan beliau telah tiada lalu bagaimana kita ya, memuliakan beliau dahulu para sahabat telah membuktikan hal itu dan juga telah membuktikan pengagungan mereka kepada Rasul setelah Rasul meninggal Lalu kita bagaimana Di umat akhir zaman ini Sebagai umat beliau Sallallahu alaihi Wasallam? Ya Allah memberikan Panduan Kepada kita Sebagai bentuk Pengagungan kita Kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam Qala subhanah Ya'il ladhina aman La tuqaddimu Baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bagaimana mendahului Allah dan Rasulnya? Ya. Di zaman hidup Rasulullah SAW, juga Allah memberikan panduan kepada para sahabat, jika mereka memanggil Nabi SAW, ya memanggil dengan nama atau memanggil beliau dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya sebagai Nabi dan Rasul tidak memanggil beliau seperti panggilan seorang kepada kebanyakan orang lain ya. langsung menyebut namanya ya. tapi menyebut, memanggil beliau dengan sifat yang Allah berikan kemuliaan yang Allah berikan kepada Ya Rasulullah Ya Nabi Allah, dengan suara yang lembut tidak teriak-teriak bentuk kemuliaan pengagungan yang wajib diberikan, ditunaikan kepada Nabi SAW Kemudian dalam ayat surah Al-Hujurat tadi Allah memberikan kepada kita panduan Ya Tidak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya Ini adalah bentuk pengagungan pada Allah dan Rasulnya Apa maksudnya tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya? Banyak dikelangan para ahli tafsir menjelaskan Jangan kalian mendahului Al-Quran dan Sunnah Berarti Kewajiban kita Hak yang wajib kita tunaikan dalam rangka mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan beliau adalah memuliakan sunnahnya, mengagungkan sunnahnya, memperjuangkan sunnah beliau. Maka jangan kita mendahului sunnah. Jangan sampai hawa nafsu kita mendahului sunnah beliau. Jangan sampai budaya dan tradisi kita mendahului ajaran beliau. Jangan sampai kita menolak hadis-hadisnya. Jangan sampai kebiasaan kita mengikuti atau atau mendahului ya sunnah beliau. Dan termasuk dalam mengagungkan beliau, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan sunnahnya. Pertanyakan pada diri kita masing-masing ya setulus apa cinta kita kepada sunnah beliau, sebesar apa pengagungan kita kepada sunnahnya, sudahkah? kalau kita mendengar qala s.a.w kita dengarkan dengan baik-baik kita dia mendengarkan dan menghadirkan dalam diri kita seolah-olah yang berbicara langsung adalah Rasul s.a.w sebagian yang didengar langsung oleh para sahabat dan dilihat oleh sahabat Nabi s.a.w atau kita begitu mendengar hadis kita sebut dengan kegiatan kita masing-masing atau kita berpaling atau begitu sampai kepada kita hadis Nabi s.a.w kita menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan Tradisi saya tidak sesuai dengan pendapat saya, tidak sesuai dengan mazhab saya, tidak sesuai dengan aliran saya. Apakah ini pengagungan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sepeninggal beliau, kalah tidak. Ikhwal iman, rahimakumullah. Ini makna yang harus kita pahami dan kita tanamkan dan kita tunaikan. Naam, sering kita mungkin dalam hidup, ya. Terjadi perbedaan dalam pendapat, terjadi perbedaan dalam menilai, bahkan dalam hal yang prinsip. Lalu siapa yang menjadi penengah, menjadi hakim yang memutuskan perkara kita? Maka begitu kita mendengar kala Allah wa kala Rasulullah Samia na wa pa'na, betapa banyak dari manusia ini. Yang begitu mendengar, mendengar kala Allah, kala Rasul, enggak cukup bagi dia. Masih membantah, mereka yasa dan seterusnya. Tujuannya apa? Ingin mempertahankan pendapatnya, karena ada dalil, hadis yang menjelaskan kebatilan pendapat tersebut. Apalagi orang-orang yang mendapatkan akidah-akidah yang bertentangan dengan sunnah. Ibadah-ibadah yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Itu yang dilaksanakan. Rutinitas dia itu dilaksanakan kesaharian dia. Lalu bagaimana sunnah Nabi? Apakah ini pengagungan kepada nabi? Kala itu bukan pengagungan. Ya, pengagungan yang sesungguhnya sepeninggal beliau ikhwatul iman mengagungkan sunnah beliau. Itu warisan beliau yang tersisa. Naam. Ukadallahi marihumakumullah. Ya. Bagaimana dahulu ya para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi menyampaikan Sabdanya dan Firman Allah diceritakan oleh Usama bin Surayk. Ya, beliau datang menjumpai Nabi S.A.W. dan para sahabat berada di sekeliling beliau. Apa kata Usama bin Surayk? Wa ashabuhu hauluh, baka anna ala ruushim al Nabi di tengah-tengah mereka, para sahabat di sekelilingnya, bagaimana? Sikap para sahabat dalam rangka mengagungkan dan muliakan Nabi Paka'annama ala ru'usih mutair Salah Allah seekor burung Ya Atau burung hinggap di kepala mereka Dan kita pertanyakan ya Kalau burung itu biasanya kalau hinggap di ranting yang Bergoyang, bergerak Atau yang diam Yang tidak bergerak Itu perumpamaan, permisalan Ya Begitulah mereka dalamkan mengagungkan Rasul karena Allah telah mendidik mereka. Allah telah mentarbiah mereka. Tarbiah Quraniyah, Rabbaniyah. Aa, nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Begitu mendengar hadis beliau, maka para perawalan jelaskan, jika para sahabat dahulu di waktu hidup Nabi sallallahu begitu mereka mengagungkan, mereka diam tak kenal berbicara maka sebagai implementasi dan ap aplikasi kecintaan implementasi kecintaan sepeninggal beliau tak kalah hadisnya disampaikan dalam majlis ilmu, dengarkan baik-baik jangan cerita jangan rumpi, jangan membuat majlis tandingan dalam majlis ilmu yang sampaikan dalamnya hadis-hadis Nabi SAW muliakan muliakan ilmu muliakan hadis Allah SAW ini bukti pengagungan kita pada Nabi SAW hak beliau yang wajib kita tunaikan di antaranya, ikhwalimah rahimahumullah, adalah kewajiban kita untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau, sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari yang mulia ini, Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad. Dan Allah memerintahkan hal itu. Ya, Allah bersalawat. Ya, selawat Allah ya kepada uh, nabiNya itu yang rahmat yang Allah curahkan kepadanya. Adapun pun syaratnya. Malaikat, ya, uh, malaikat memohon kepada Allah agar mencurahkan rahmatnya kepada Nabi SAW. Dan nah, Allah subhanahu wa taala berfirman Inna Allah wa malaikatau yusalluna ala nabi Ya'il ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimat Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kita katakan salat Allah kepada Nabi maksudnya rahmat Allah, rahmatu. Malaikat bersalawat yang memohon kepada Allah rahmat tersebut agar dicurahkan pada Nabi SAW kemudian Allah perintahkan kita umatnya orang yang beriman wahai orang yang beriman ya bersalawatlah keling pada Nabi dan ucapkanlah salam salam ya salamualaika ya Rasulullah begitu sahabat dahulu mengatakan tapi bagaimana bersalawat bagaimana bersalawat apakah para sahabat ya begitu mendengar ayat ini membuat tata cara atau salawat-salawat yang mereka rekayasa Hah? La. Nah. Mereka langsung bertanya ya Rasul, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka apa kata Rasul? Sallu. ya. Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya sampai akhir selawat Ibrahim yang kita hafal semua. Dalam salat kita baca. Itu salat yang sempurna. Kalaupun seorang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, telah terlaksana makna dari ayat tadi. Atau mengatakan sallallahu alaihi wasallam telah terlaksana maksud perintah Allah. Kalau mengatakan sallu alaihi wasallim utaslimah. Kalau kita ucapkan, ya salli alaihi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli alaihi wasallim ha? salli wasallim alaih sudah terlaksana. Tapi jangan mengada-ngada. salat yang tidak ada dasarnya. Yang sebagian mungkin lebih hafal salawat yang dia adakan di belakangan hari, atau yang orang-orang belakangan ini, ya yang tidak ada landasan dari Nabi, itu yang lebih dia perbanyak ucapkan dia kedepankan, bahkan mengakui lebih utama dari salawat yang lain, sementara salawat Nabi tidak pernah dia baca salawat diajarkan Nabi tidak pernah dia sampaikan ini, apakah ini cinta Nabi, apakah ini telah tertunaikan, ya, hak Nabi, tidak jadi bersalawat itu ibadah jangan mengada-ngada Jangan menambah-nambah Jangan macam-macam Ya Cukup satu macam Yaitu ikuti salawat Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Nah Betul Salawat Kita harus banyak bersalawat Karena yang bakhil itu Yang bakhil Bukan orang enggak mau bersadaqa berimpah Yang bakhil itu Sebut nama Nabi enggak bersalawat Al-bakhil Mandukir tu'induh Endahu falam yusalli alaih Kata Nabi Yang bakhil itu Sungguhnya Namaku disebut Havan Tapi tidak mahu bersalawat Kepada aku. Ya ini bakhil ya, Oleh kerana itu Wajib kita bersalawat Memperbanyak salawat Ya Kata Nabi SAW Man salla alaih ya wa Wahidah Sallallahu bi alaihi ashram Satu kali bersalawat Kepada Nabi Dibalas oleh Allah Sepuluh kali Apa maksud salawat Allah Kepada hambanya Yaitu Allah berikan rahmat kepadanya Berarti satu kali kita bersalawat kepada Nabi Kita mendapatkan sepuluh rahmat dari Allah Allahu Akbar Nah, ikhutalinul Kemudian, ya, diantara hak nabi yang wajib kita tunaikan, enam adalah jangan sampai kita terjerumus ya ke dalam sikap golu berlebihan. Beliau nabi suasam enam, rasul, bukan, ya, malaikat. Beliau rasul. Bukan manusia biasa Diberi ke ke kemuliaan oleh Allah Subhanahu SWT Akan tetapi Beliau tetap manusia Tapi manusia yang istimewa Dia tetap manusia Tapi adalah sebagai Rasul Artinya beliau tidak berhak untuk diibadati Tidak bisa Tidak berhak untuk disematkan kepadanya Sifat-sifat rububia Sifat-sifat ketuhanan sehingga mengangkat derajatnya lebih dari derajat sebagai manusia beliau sebagai rasul yang wajib ditaati dan sebagai manusia yang tidak boleh diibadati beliau sebagai rasul yang wajib ditaati dan sebagai manusia yang tidak boleh diibadati saya ulangi rasul yang wajib ditaati dan sebagai manusia yang tidak boleh diibadati maka tidak boleh memohon kepada beliau tidak boleh meminta syafaat kepada beliau tidak boleh berdoa kepada beliau, ya. Tidak boleh meminta untuk diselamatkan dari beliau. Sebagian mengatakan Ya Rasul Adrighni kata dia. Ini perkataan syirik ini. Ya Rasul Adrighni, bergerak segera selamatkan aku tadi. Atau Ya Rasul Agisni, Ya Rasul beri aku pertolongan. Ya Rasul Ishwaani beri siapa? Itu semua perkataan perkataan syirik tidak boleh. Itu berarti telah mengangkat derajat beliau melebihi derajat sebagai manusia. Kerana itu ibadah Berdoa ibadah Maka tidak boleh kita memohon kepada Rasul Beliau manusia Tapi wajib ditakati Tapi kalau kita ingin meminta syafaat beliau Jangan kepada beliau minta syafaat Minta kepada Allah Agar syafaat diberikan kepada kita Bagaimana doanya? Ya Allah Minta Ya Allah Jangan Ya Rasulullah Maka jangan biasakan lisan kita ini memanggil Ya Rasulullah, Ya Rasul, Jangan. Jangan dipanggil manusia. Ya Allah. Ya. Itu Tauhid. Ya. Rasul telah mati. Meninggal. Kenati jasadnya. Tiap dimakan oleh tahan. Tapi tidak boleh manggil orang yang mati. Ya. Panggillah yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ya Allah. Ya Hayya Qayyum kalau kita ingin syafaat Nabi minta kepada Allah Ya Allah syafi' nabiya kafiyya berikan syafaat Nabi mu kepadaku atau Ya Allah akrimni bisyafaati Nabi -yya. Ya Allah muliakan aku dengan syafaat Nabi -yya. itu benar itu tauhid tapi kalau meminta Ya Rasul Isfa'ni itu syirik ya oleh karenanya kala seorang ya, datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan sebagian permasalahan kepadanya kemudian orang tersebut mengatakan di hadapan Nabi apa kata uh, orang tersebut Masya Allah wassyaitah apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki Muhammad Subhanallah ini lebih ringan dari permohonan Ya Rasulullah tadi Masya Allah wassyaitah apa yang Allah kehendaki dan engkau Muhammad dia samakan kehendak Allah dengan rasul dengan menggunakan kata uh, huruf penyambung yaitu waw. Yang arti bersamaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aja'atani lillahi niddan? Bal ma syaa wahda." Engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kan tapi ucapkan kata Nabi, hanya Allah yang hanya berkehendak semata-mata. Jika perkataan tersebut, yaitu dekat dijelaskan sebagian para ulama itu salah satu bentuk dari syirik dalam perkataan, tapi tidak sampai kepada melukakan dari Islam. Tadi itu akan mengurangi kesempurnaan Tauhid, menodai ketulusan Tauhid. Ya, masya Allah wahdah. Itu ucapkan masya Allah wahdah. Hanya Allah semata-mata yang menghendaki. Adapun naam kita miliki masya Allah. Dan masya kita di bawah masya Allah. Wama ta'ashauna illah. Ayat masya Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu dan terjadi kecuali bila Allah menghendaki. Maka kita katakan masya Allah wahaqda atau masya Allah thumma syaita. Jika hal ini dalam ungkapan yang lebih ringan dari permohonan langsung kepada Rasul, lalu bagaimana dengan pernyataan orang yang mengatakan, Ya Rasulullah, ya agisni? Ya Rasulullah Al-Madad Pertolongan kata Ya Rasulullah Ad-Rikni Semua itu perkataan-perkataan syirik Yang bertentangan dengan Ya hak Nabi Sebagai uh, Seorang hamba Yang tidak boleh diibadati Tidak boleh ya Memohon kepadanya Meminta kepadanya dan tidak, tentunya kita wajib mentaati beliau sebagai Rasul Sosam, kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah kewajiban hak Nabi Sosam yang wajib kita tunaikan adalah mencintai sahabat beliau ya? keluarganya dan istri-istrinya wajib tanpa membedakan, oh ini ahlul bait dicintai, ini sahabat, tidak tidak ada permusuhan antara sahabat dan ahlul bait wajib kita cintai semuanya tidak ada permusuhan Adapun pernyataan orang Allah kata mereka, mereka mencintai Ahlul Bait kemudian menci pada sahabat sampai mengkafirkan Umar dan Utsman, uh, uh, uh, uh, uh, Umar, Umar dan teman uh, yang lainnya. Kata mereka, para sahabat merampas kekuasaan dari Ahlul Bait, kemudian selama mereka menggambarkan kepada umat manusia Bahawa terjadi permusuhan antara sahabat dengan Ahlul Bait lalu mereka menurut mereka ya, persi mereka mereka pendukung Ahlul Bait cinta Ahlul Bait kemudian mereka yang lain selain mereka adalah itu membaca alul bait itu semua adalah pernyataan yang tidak ada buktinya, kebohongan belaka. Yang tujuannya untuk bagaimana, ya memberikan pernyataan, memberikan opini bahawa mereka lah yang memperjuangkan hak alul bait mereka. Kadabun, busta dan bohong dalam hal itu semua. Ya, bahwa umat Islam ahli sunnah wajah jamaah tidak membedakan dalam kecintaan ini, sama. Sahabat dicintai. Ya, ahlu bait Nabi SAW, isteri isterinya. Kena semua itulah kewajiban kita untuk ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai para sahabatnya, mendoakan kebaikan dan juga ya mencintai keluarga beliau, isteri isteri beliau, ahlul al-bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala subhanahu wal ladina ja'u ba'dhum yaquluna datang sepeninggal Muhajirin wal mereka itu mengatakan berdoa ya rab kami ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman dan jangan jadikan dalam hati kami kebencian ya kedengkian kepada orang-orang yang beriman ya rab kami sesungguhnya engkau maha Punyahyang lagi, pengampun lagi, maha punyahyang, atau oh, maha pengasih lagi, maha punyahyang. Ya, ikhut alimarahimakumullah. Maka kewajiban kita untuk mencintai para sahabat sebagai ya, bantu dari aplikasi ya, kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhut alimarahimakumullah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kena waktu sangat terbatas. Saya mungkin bisa menjawab satu pertanyaan saja. Ya, sebelum kita akhiri. Demikian. Wallahu a'lam. Quran dan saya ucapkan khair barakallah fi pada saat ini kita memberikan pembahasan tadi kita syaraqidah ath-thahawi yang pada kesempatan ini masih dalam pembahasan bab man kepada rasulullah sallallahu baik untuk selanjutnya kami akan buka pertanyaan dan tadi disebutkan tadi hanya satu pertanyaan saja kami mohon maaf untuk para pemirsa dan pendengar kami angkat pertanyaan di layanan on singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusat ya, pada zaman ini banyak sekali yang merendahkan syariat Islam eh, terusus yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW Dan juga memang tidak tegak syariat Islam Sehingga mereka orang-orang yang merendahkan Rasulullah itu tidak dihukum secara semestinya Nah bagaimana kita sebagai umat Islam Bolehkah mendoakan keburukan bagi mereka yang telah merendahkan Rasulullah SAW Mohon jawabannya Yusat Tayyib. Khatamlah rahimaku Allah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, zaman sekarang ini kita hidup zaman. Ya, zaman mutaakhirin, di akhir zaman dan telah disebutkan Nabi bahawa tiada tidaklah ber, uh, berlalu zaman kecuali zaman yang setelahnya semakin jelek, berbagai fitnah dan juga uh, berbagai cobaan yang dihadapi kaum muslimin. Dan bahkan Islam secara umum dan di mana saja, ya berbagai istilah-istilah sematkan pada Islam, ya penghinaan, ya, pelecehan dan berbagai ya penghinaan yang tujukan kepada Nabi, pada Al-Quran dan yang lainnya. ya Ini sebagai ya uh, sebagai pertanda bahawa, ya. Dalam hati mereka yang melakukan hal seperti itu, baik itu dari kalangan non Islam atau mereka yang mengaku Islam tapi perilakunya seperti perilaku orang non Islam, maka perlu diketahui menghina Rasul, menghina syariat Islam, ya, menghina ajaran Islam. Ini termasuk perkara-perkara membatalkan keislaman. Saya sampaikan, ya. Jika seorang mengaku sebagai Islam Muslim, maka ada aturan rambu-rambu sebagai penduduk masyarakat ya, penduduk sebuah negeri saja ada rambu-rambu, enggak -rambu. boleh melanggar rambu-rambu tersebut, ya, enggak boleh. Aturan, pemerintah buat aturan, enggak boleh dilanggar. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Ini bukan yang menentukan rambu bukan pemerintah. Allah Rabul Alamin, Sang Pencipta yang mengutus Rasulnya. Rasul yang diutus yang ma'asum telah jelaskan rambu-rambunya maka diantara akidah al-sunnah wajib memuliakan wajib mengagungkan Allah memuliakan Allah dan Rasulnya dan agama kena syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala haram tidak diperbolehkan melecehkan menghina merendahkan mengatakan Islam tidak sesuai dengan tidak ada apa lagi di zaman sekarang ini apa maksudnya ini penghinaan kepada Allah? Allah menyempurnakan agama dalam mengetahui seluruh perkara, bahawa tiada yang akan bisa menyelesaikan permasalahan umat manusia. Lihat agama ini turunkan oleh Allah, syariat batin sesuai dengan semua zaman. Adapun yang melecehkan, menghina, bahawa semua hal itu adalah perkara yang kufur yang membatalkan keislaman. Nah, di antara perkara-perkara yang wajib diyakini, diimani bahawa seorang tak akan sebagai muslim adalah hal yang harus diwaspadai bahawa ada perbuatan perkataan hal keyakinan yang akan bisa membatalkan Islamnya jangan mengira begitu-begitakan Islam kemudian anda tidak perlu dengan hal yang seperti itu lalu sebenarnya mengatakan yang menghina melecehkan, merendahkan anda telah kufur dengan hal yang seperti itu oleh kerana itu rahimah, ini perkara yang sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan kita kaum muslimin? Ya Ya Kalau seandainya itu syariat Islam tegakkan Orang sebetulnya wajib dihukum Ya Tapi tentunya Siapa melakukan hukum itu? Ya penguasa Tidak bisa individu Tuhan penguasa menegakkan hukum bagi mereka yang seperti itu Orang yang zindik Orang yang mungkin yang merubah agamanya Dan melecehkan agama Ya seperti itu Kena Mempertahankan keutuhan agama itu yang paling pertama Gitu Nah, lalu begini, jika kita kaum Muslimin, jika seandainya ada hukum yang berlaku, itu termasuk hal, -hal yang menurut mereka itu pelajaran kita sampaikan. Tapi tidak boleh menghakim sendiri, ya, menghakim sendiri. Jika <coughs> terbukti terus semakin sombong dengan pernyataan-pernyataan tersebut, maka tidak ada masalah, ya pun kalau dimendoakan kejahatan dan kehinaan baginya. Tapi pun kalau kita mendoakan semoga dia sadar dan kembali kepada Islam ya, maka juga tentunya itu juga diperbolehkan. Karena kita juga tidak tahu boleh jadi dia murtad seperti kemudian kembali kepada Islam kemudian dia uh, baik Islamnya, tapi kalau terbukti permusuhan yang nyata, permusuhan yang nyata bagi orang-orang yang seperti itu dan menghina, peringatkan tidak ya uh, mengakui kesalahannya dan terus menerus menghina melecehkan, maka tidak ada masalah, ya, bahkan orang yang seperti itu, Allah yang akan membuktikan keajaibannya akan dihinakan dan akan dibinasakan Allah SWT, Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar orang-orang yang melecehkan Muhammad, menghina Muhammad merendahkan Muhammad, abtar terputus, Allah akan binasakan dia ya, semoga hal ini jadi pelajaran dan peringatan warning bagi kita semua bahawa tidak ada bagi kita untuk bercanda bermain-main dalam urusan agama. Agama ini hazm, <coughs> ya, serius. Bercanda urusan dunia, agama enggak ada serius-serius, enggak ada bercanda-canda. Ingin bercanda, ini bercanda urusan dunia, lahun walaih ibun, dunia. Tapi agama tidak ada kesempatan untuk bercanda. Ini wahyu, ya, jangan bercanda dalam agama dalam bertanda, dalam berakidah serius ya. inna dina inda Allah al-Islam ya. Al ya. ini yang harus kita lakukan ini yang harus kita sampaikan ya. semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua buktikan bahawa kita orang mencintai Nabi cinta agama, cinta kepada Allah, Allah itu Allah, memuliakan Allah memuliakan agama, mengagumkan agama dan tidak ya bermain-main, bercanda, berolok-olok dengan agama, kena berolok-olok dengan agama, ya, menghina agama, menghina nabi, menghina Allah dasar itu perbuatan kufur. Seorang kufur dengan perbuatan yang seperti itu. Nah, mudah ini menjadi pelajaran kita semua supaya Allah menjaga kita, keluarga kita, kaum muslimin dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan keislaman seseorang dan akidahnya. Allahumma amin demikian Mohon maaf Tidak bisa melanjutkan Untuk menjawab pertanyaan dan tanyaan selanjutnya Semoga pada kesempatan yang akan datang Kita bisa bersua kembali Dalam kajian akidah al-sunnah wal-jamaah Yang kita sadu dari kitab Akidah At-Tahawiyyah Demikian Wallahu'alam Wa salallahu'alam Ala nabi'ina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa -salihi wa, wa akhiru da'wan Anil rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta istawfiruka Wa atubu ilaih